Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 366. Elon Kassa én vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és most egy kicsit zavarban is vagyok egyúttal, mert nem emlékszem, hogy mikor volt legutoljára adás, de mindjárt jól megnézem. Hát tizedikén volt utoljára adás, az tíz napja volt, úgyhogy ez egy hosszú izé, és akkor ez azt jelenti, ebből arra következtetek, ha tizedikén volt utoljára adás, hogy nem számoltam be a Digital Media hungary -ről ami 10-én és 11-én került megrendezésre, és ahol én ott voltam, és mindenféle kerekasztalokat vezettem. Bocsáss meg, meg kell akasztalak, tehát, hogy mielőtt esetleg a kedves hallgatók azzal gyanúsítanának minket, hogy miután én megnéztem a besugót, te pedig nem tudom megnézni a besugót esetleg beszerveztek -e minket, Ferenc teljesen véletlenül használ olyan szókapcsolatokat, hogy került megrendezésre. Egyáltalán nem kommunista bajszos rendőr, én látom a kameraképét. Igyekeztem használni ezt a kifejezést, de hát ez nem mindig süt át rajta, persze. És hát igen, igen, ez, ez valóban bajszos rendőr, Duma, ez a szenvedő szerkezet. Tehát a Digital Hangari Konferencia fenforgásának megállapítása következik. Foganatosíttatott. Igen, az, az nagyon jó. Nevezett személy. Foyóho. Ferenc, Ferenc ott volt, és. E, hm, de miről tudna beszámolni, ezen gondolkodik ő most éppen. Azon túl, hogy rég élveztem ennyire konferencián lenni, de mondjuk azt talán mellettem szól, meg a mellette szól ennek a történetnek, hogy régi ennyire konferencián lenni a szakmai része miatt főleg. De ez csak úgy igaz, hogy tök jó kerekasztalokban ültem benne, és tök jó beszélgetéseket vezethettem, ami hát nem tudom, hogy minek köszönhető, azt tudom, hogy volt olyan kerekasztal például, amiről azt gondoltam, hogy hát izé, ez ó, lehet, hogy fura lesz, és aztán arra kellett rájönni, hogy borzasztó jól voltak összeválogatva a, az emberek, akik beleültek, és akik beszéltek. Az kifejezetten szórakoztató volt, hogy például volt egy kerekasztal beszélgetés a vásárlói viselkedésről, pontosabban a Racionális per, irracionális per ezek kevertse vásárlói uh -huh. döntési magatartásról. És na jó, ezt a kis anekdótot nem akarom az egészet elmesélni, de például benne volt a Molnak a képviselője, és így elsőre el se tudtam képzelni, hogy vajon mit fog, mit fog nekünk mondani a Móltól érkezett ember erről a kérdésről. És aztán kiderült, hogy ő Valószínűleg a világ legnagyobb ember kísérletét nézi egészen közelről, amennyiben is itt van egy ilyen commodity termék, mint a benzin, vagy hát az üzemanyag, tényleg olyan, mint az áram, meg a csatornázás, hogy mindenki veszi. Különböző nagy hálózatok egymással valamiféle versenyben árusítják ezt viszonylag különböző árakon, és akkor egyszer csak jön egy olyan szabályozás, hogy mostantól már pedig 480 forintba kell kerüljön ez a termék. Tehát, hogy eljött az a pillanat, amikor a különféle kicsi és nagy piaci szereplők egyik napról a másikra elkekezik pontosan ugyanazon az áron árosítani azt a terméket, amikor mindenféle kisegítő szolgáltatásokat vagy kísérő szolgáltatásokat felhúztak, vagy nem, márkát építettek, vagy nem, és hogy akkor mi van, ugye? Ez erre kérdés. van egyébként személyes válaszom. Én meg tudom a valóságot, mert hasonlítsuk őket össze. Hasonlítsuk össze jó. Én történt mindig volna tankoltam. Apám volna dolgozott, korábban az záformál dolgozott, uh, hamarabb láttam tankopót öltő állomást, mint tudom én egy csomó minden mást, meg tudom, hogy mit terem egy tolózárkertben, kertben, meg ilyesmi. Tehát, hogy én ahhoz a céghez -e valamiféle kötődéssel rendelkezem. Aha. Plusz szerintem volt kapcsinó az egy jó ízű dolog. Uh, Különösen úgy, hogy a M3-as közepén Miskolc és Budapest között készítik. Nem tudom fejből a pihenőhelynek a nevét sajnos, azt hogy a galagonyás, vagy reketj, reketj, és ez az. Ott valamiért nagyon jó kávé. Na mindegy is. Viszont most múlt hét végén voltam egy ilyen kétnapos nyaraláson, igazából két és fél napos. Olyan helyen, ahol egy darab molkút nem volt. Helyette volt valami helyi érdekű kis cég, akik üzemeltetnek azt hiszem, hogy három kutat itt a szlovák határ környékén. És csak elkezdett csipogni az autó, hogy hát drága barátom tolni is szórakoztató, de azért még van 30 km-re dönteni, hogy a szórakozások mely válfaját választod. Én ekkor behajtottam erre a kútra, és elbeszélgettem a kultral, hogy most mennyire baszak ki velük azzal, hogy megállok tankolni. Azt mondta, hogy nem nagyon, de mondjuk így mondjuk végnyel lesznek pluszosak, úgyhogy vettem ott 5 liter darab benzint és egy új autó illetú Wonderboomot. Majd pedig, amikor visszatértem Budapest, akkor beálltam a Kormánytól nem túlzottan távoli, és általában úgy kedvelt molhoz, hogy ha hát, valakinek gyártok veszteséget, akkor az, ő, az ők legyenek. Azért érdekes, amit mondasz, mert igen, ezt mi is megkérdeztük a mol képviselőjétől, aki ugye arról számolt be egyébként, hogy milyen érdekes a korábban nekik fogni, mondjuk most nem biztos, hogy teljesen pontosan fogom idézni a számokat, de nagyságrendileg helyes lesz. 30, vagy izé 23 volt a piac részük az ársapka bevezetése előtt, azóta 38 ra ment fel ez a, ez a részesedés. Tehát, hogy brutálisan nagyot nőttek ezzel, a, ezzel az intézkedéssel. Igen, és gyanítom, hogy egyébként nem mínuszosak vele, mert hogy csak az ő van a, a tifó, meg batta, meg ezek a, ezek a nagy finomítók. Máshonnan tudom, hogy minuszosak magával a benzin kiskereskedelmi kereskedelmi árusításával, de a, nyilván az egyéb bevételeik meg ezt kompenzálják. Amúgy is azt hiszem, hogy van valami olyasmi, legalábbis ez bizonygatta nekem egy barátom, hogy ezt ő olvasta, hogy, hogy az olaj, mármint a finomítatlan olaj ára, mármint az orosz olaj ára az nagyon lement. Sokkal olcsóbban veszük most, mint máskor, mert legalább valaki, aki veszi, és viszont ugyanazon az áron adják a finomított terméket. Tehát ott-ott kompenzálódik a, a kiskerkút hálózaton elvesztett nyereség. De, na de, nem is ez az érdekes. Az tényleg egyébként érdekes, majd mindjárt visszatérünk rá, hogy, hogy vajon miért is lett 23-38% a részesedésük. De, hogy kérdeztük, hogy nem azért van-e az esetleg, mert a mert az emberek azt mondták, hogy na jó van, akkor eddig tankoltam itt vagy ott vagy amott, de mostankortól azért tankolok a Molnál, hogy nyeljék le ők ezt a veszteséget. És azt mondta a fiatalember, hogy ezt ők nagyon erőteljesen monitorozták, és monitorozzák azóta is, hogy ez a dolog bevezetésre került, és valóban volt egy ilyen időszak úgy kb. márciusban, amikor ezt nagyon határozottan érzékelték a DAFKE vásárlókat, akik azért mentek hozzájuk, amit mondtam. De azóta ez úgy szép lassan lecsengett, és most már ilyen vásárlók nincsenek, az emberek már nem így tankolnak, hanem... És, erre, és ez, ez, ekkor jött az ő magyarázata, hogy az ő méréseikből az derült ki, hogy mivel mindenütt ugyanannyiba kerül a benzin, az emberek választják a prémiumabb szolgáltatást, amiről azt gondolják, hogy premium. van egy, Vagy azért, mert van egy olyan percepció bennük, hogy ott jobb benzint kapnak. Csak zárójelben jegyzem meg, erre meg István barátom hívta fel a figyelmemet, hogy kérdezte, hogy de ugye azóta prémiumot tankolsz, nem? Mondom, nem, hát miért tankolnék prémiumot? Hát mert neki most mondta a kutas, hogy a prémium benzinjük most ugyanannyiba kerül, mint a normál, mind a 2480. És legközelebb megnéztem, és tényleg nem csak a Molnál mindenhol, de vár ez a 95-ös prémium, nem hogy olyan a, igen, igen, a 95-ös a... prémium? Igen, amiben van valami adalék, ami nem tudom, amitől jobb a motornak, vagy itt legalábbis ez a kommunikáció. Ez tényleg ugyanányba kerül. Szóval, hogy, hogy a, hogy a prémiumabb szolgáltatást választják az emberek, ami onnan nézve, hát legalábbis nem is az, hogy kételkedéssel fogadtam, de mindenképp úgy rácsodálkoztam, hogy Tényleg a miatt, a kávé miatt, vagy a shop miatt tankolnak inkább? De hát te is azt mondod, hogy finom a kávé. A, a, ők azt mondják, hogy ez, ez nagyon sokat számított. Persze sokat számított a határmenti tankolás is, ami iszonyú méreteket öltött, tehát az összes szomszédos országból ide járnak tankolni a népek. Viszont, ami meg teljesen nem úgy hihető, hanem értető és magától értetődő, nekem eddig nem merült fel, hogy ugye megszoktuk, hogy az autópályák mellett jócskán drágább a benzin, mint a városban, és ezért ott nem is szeretnek tankolni az emberek. Na, amióta bevezették ezt, a, ezt az új klassz is árat, azóta az emberek úgy tankolnak a pája mellett, mint ha nem lenne holnap, mert hát most nem mindegy, hát ott legalább útba esik, nem kell be, én, bemenni egy útba eső városba, hogy ott keressünk egy olcsóbb kutat, és ezért nem tudom, háromszorosára, vagy négyszeresére nőtt a melletti kutaknak a forgalma. Az jó, mert azt is vacak egyébként ellátni egy pályamenti kutat. Hát igen. Tehát a logisztikai azért kihívás. Na szóval, hogy ilyeneket mondott ő, és azt mondta, hogy most már ez a fajta ilyen, hát mondjuk, hogy az értelmiség játékának tekinthető, nyelje le, a veszteséget, jól megbüntetem őket ezzel, ha már a kormány bünteti a kiskutakat, ez azért úgy már ellenyészet nagyjából, vagy szóval a mértéke az elanyagolhatóra csökkent a, az utóbbi hónapokban. Hát mind a két viselkedés ugyanaz, az oka más egyébként annak, hogy mi, igen, miért is volt Plusz hát itt a környékemen, ahol, ahol élek itt, meg ö, jobbra nézek Malkút, barra nézek Malkút. Itt tankolok én az OMV-nél. Egyébként, mert azt szoktam meg, és mert az esik útba, és nem, nem tudom, mert csak. Plusz egyébként az emberkísérleteket én is szeretem, és amikor itt a, az Óbudai, a 11-es út mentén kifelé vagy befelé jövő oldalra felszerelték az előre fizetős, kutas nélküli, önkiszolgáló, érintő, képernyős útoszlapot, akkor oda beálltam egyszer-kétszer nézni, mi csinálnak az emberek. rendkívül szórakoztató. Tehát mindenben egy so epizód, <há> Már csak azért is, mert elkezd elmondani nekünk, út, hogy mit kéne csinálni, de közben az ember meg rutinból cselekszik, és leakasztja a tankoló pedig ekkor még tulajdonképpen az érintőképernyőnél kéne sorban állni a bankártyájával, hogy érintse. Úgy teljesen más a folyamatnak a sorrendje, mint amikor az ember megszokott az összes többi kútjánál a világnak. Ami miatt hónapokig láttam azt, hogy az önkiszolgáló kút az üres oda nem állnak be emberek, mert az összezavarós kútaszlap. De ezt most már pont így élem meg. Abszolút, most már időnként látok ott autót, de meggyőzdésem, hogy az sem boldogságában megy oda, hanem ember siet. Valahogy nekem az jött le ebből a önkiszolgáló kút dologból, hogy ott ilyen meg kell mondani, hogy mennyiért tankolok. Én meg tele akarok tankolni, és az olyan fura arra átszakni, hogy most én miért, mit tudom én, 15 ezerért tankolok. Ja persze én is szoktam tankolni, mert azt, azt egyszerű beütni egyébként a, a logoló alkalmazásba. Én meg nem logolok. Na jó, ugye onnan kanyarodtunk ide, hogy Digital Media hangeri konferencia siofokon, 2500 ember, meg minden, és hogy nagyon jó beszélgetések voltak, legalábbis nekem, egyébként pedig ebben tényleg nagyon sokat emelt, főleg, tehát annak a két beszélgetésnek a fényén az egyik szereplője a beszélgetéseknek, aki Rab Árpád, hát jövő kutató, és ö, amolyan tudós féle ember. Nevezzük nevén a gyereket szociológus. Eredeti szakmáját tekintve azt hiszem, igen, szociológus valóban. Szóval, hogy ő vele nagyon, nagyon jó volt beszélgetni. Nekem újabban a kedvenc podcastjaim közé sorolódott be a lángoló podcast, a lángoló, egykori lángoló gitárok, azt hiszem ugye az volt a, az újságnak, hogy a weboldalnak a neve. De egy ebből a gitárok, az kiesett ezek szerint. Hát még mindig van zenei téma ott, de na szeretem most nem szeretem a lángolót, és abban az egyik beszélgetőtárs az Rabárpi, és most ott ült két kerekasztalomban is, és fú, nagyon jó volt, tényleg provokatív is, meg sok mindenről tud is dolgokat, meg szereti mindig felfedni a, az ilyen nagyon semmatikus megközelítéseknek a hibáit, szereti a közvélekedés tévútjait felmutatni, és ez nagyon jó. Nagyon, nagyon élveztem, és képzeld el, kétszer is a metaverzumról beszélgettünk, beszélgettem, beszélgettünk együtt, és ezek rendkívül jó beszélgetések voltak, sok érdekes megfejtéssel. Felteszem gyorsan a kérdést, lesz metaverzum? Hát nem, már van. Sok metaverzum van. A metaverzum definíciójában mindig megállapodtunk, hogy az nem a Facebooknak a vr Second Life klónja, hanem az valamilyen valós tér virtuális leképezése és benne való működés. De abban is megállapodtunk, hogyha úgy képzeljük el a metaverzumot, mint ami a Ready Player One ban volt látható, hogy kis nyomorúságos lyukakban emberek a fejükön egy VR szemüveggel úgy csinálnak, mint a szörfölnének, vagy úgy csinálnak, mint ha teniszeznének, az nem lesz. Az nem lesz, és ennek vélhetőleg az egyik legnagyobb akadálya az Én. lesz, hogy ha nem, egy, ha nem egy cég csinálja meg a metaverzumot, hanem sok, akkor nem lesz átjárás véletőleg, vagy nem, nem, nem lesz kényelmes átjárás, nem lehet majd átvinni a dolgainkat innen oda annan ide, vagy nem lesz könnyű, és ez meg akadályozza, hogy ez több legyen egy játéknál. Ha meg egy csinálja meg, az meg ugye még rosszabb, mert akkor... Hát olyan, az a speciál nincsen, igen. Az, és ez az nem, nem is valószínű, hogy megtörténjen. És emiatt aztán arra úgy nem, nem, nem sokan számítottak a beszélgető társak közül, hogy majd a Facebook megcsinálja a, a Meta a Horizon Words-ot, ugye úgy hívják? A franc ugye, de a Facebook 8,5 te nevezi át a dolgait, plusz, na ez későbbi téma, de akkor húzzuk előre, plusz pont Igen. a héten követték el azt, hogy, hogy elkezdték rányolni a Meta brandet, tehát lényegében mindenre. És már nem csak az, hogy Instagram by Meta töltődik be a telefonomon, hanem az is, hogy a Facebook példát nevezték Metapélyé, amitől ez nem lett elfogadottabb igazából a világban, de most már más a neve legalább. Viszonylag vicces, hogy az egykori munkahelyem, nem mondom, hogy a legjobb munkahelyem közé tartozik, amit úgy hívnak, hogy Metapély, és ami egykor a ugye egykora szigeten a kártyás fizetést vezette be. Na de ebben most van egy spész is. Ezt adták hozzá? Ezt adták hozzá, de most milyen fura érzés lehet a Metapénél, ha van még, de szerintem létezik még a cég, hogy most már sajnos ugyanúgy hívják őket, mint a Facebookot. Vagy szerencsére ki tudja, hogy melyik a jó irány. Hát figyelj, nem viszik előket őket a vasba Brüsszelbe tanúskodni, addig tulajdonképpen Igen. csak származik ebből. A Facebookról meg azt gondolom, hogy szerintem én teljesen értem a stratégiájukat, és nincs is vele semmi bajom. Nyilván a Facebook brand az eléggé össze magát, meg, meg össze sok mindenezte magát az elmúlt években, és most nagyon próbálnának, amit lehet kimenteni alóla, és valahogy elvinni egy ilyen másik metaverzumba. Ja, ez persze értem ezt a részét, csak hát az a probléma ezzel, hogy, hogy közben megígérik a Ready Player One-t, és, és szállítják a Second Life-ot helyette. És ez a maximum, mire képesek? Vagy a, a Nintendo Wii-nek hogy hívták a világát? Nem tudom. Amiben ilyen kis gojó izé, golyófejű csávók, hülye szemöldökkel beszélgettek egymással, lényegtelen. Én óva intenélek attól, hogy az első prealfa alfa marhaságot az ő végleges produktumuknak. Szóval nem azt tekintem annak. Lényegében csak tesztelgetik a világot, és így megtesztelgetik a különféle eszközöket. Én azt hiszem, hogy nagyon nem ilyen az a metaverzum, amit ők így elképzelnek a közeljövőre. Ezt érteni értem. Szerintem az ő kultúrájukban nincsen benne egy akkora lépésnek a lehetősége. Ahhoz, ahhoz a cég már túlzottan felnőtt. Tehát, hogy most már elérték azt a fajta régi szép Suicid Google üzeméretet, ahol belső csoportok egymást gyilkolják le, és ugyanazokat a termékeket fejlesztik három név alatt. Ezt el tudom képzelni, igen, hogy ez egyfajta, egyfajta halála lehet ennek a kísérletnek, vagy ennek a próbálkozásnak. Ö, és közben meg, hát szóval megszűnt az érdekességük, na. De hajrá... Ö... Szerintem mondjuk úgy, hogy megszűnőben van az érdekességük. Azért még mindig van tudom én, hány milliárd, két és fél milliárd felhasználójuk, az... Tehát nem szexi a Facebook, meg, meg boomer dolog, de ez a magára a Facebookra igaz. Például az Insta, az meg jól van köszöni. Az Insta, az egy nagyon furcsa hely lett azért. Te így mondod azt, amit én úgy mondok, hogy jól van köszöni. De én így mondom azt, hogy már nem azt látom, hogy mit fotóztak emberek, hanem azt, hogy kifizetett azért, hogy reklámot jelenítsenek meg nekem. Persze, persze. Ahelyett, hogy fényképeket látnék. Igen, igen miért igen. elkezd a, a szuperinfó újságra hasonlítani egy app, onnantól kezdve userként engem elkezdenek elveszíteni. Az a vicc, hogy ugye Amel azzal párhuzamosan, hogy elkezdett a szuperinfóra hasonlítani az Insta, bevezették a favorites tebet, vagy csatornát, tehát most már két csatorna van, van az, amelyikre feliratkoztál, azt nem emlékszem, hogy, hogy hívják, és van a másik, ami meg a favorites. Tehát külön meg lehet jelölni azokat, akikre feliratkoztál, hogy, hogy ők favoritek e vagy nem, és hogyha igen, akkor az utóbbi csatornán ott elvileg csak azokat látod, a favoriteket. Tehát akiknek a fotóira vagy kíváncsi, és ha jól gondolom, akkor ott az a fajta tényleg ilyen bántóan gyakori és bántóan nagy merítésből dolgozó ajánlórendszer, ami nem tudom, két ismerős poszt után egy ismeretlen posztját teszi be, mondjuk vidáman melléírva, hogy azért, mert ezt az, aki ezt követi, annak ajánljuk őt is. Szóval, hogy ez, ez tényleg eléggé ilyen reklámszagú lett. Egyébként még egy dolog eszembe jut erről, hogy Lányaim mondták, akik hát mindenképpen jó lakmuspapír az Instagrammal kapcsolatban, de ezt még régebben mondták, vagy illetve megrökönyödve tapasztalták, hogy én megnézem az Insta-posztokat, és kérdeztem, hogy mi a baj, mondták, hogy hát emberek nem néznek Insta-posztokat. Az egyrészt nagyon óvid, ódióatú, másrészt tele van reklámmal, az Insta-sztori, az a játék. Tehát, hogy ott ott a storyban kell, a storyt nézik. Éten értem, ez korosztályos probléma. Igazándiból én is a sztorikat nézem most már vagy szóval valahogy így átszoktam egy kicsit erre pontosan azért, mert az ha ott reklám van, az mindig jól felismerhető és azonnal túlélhető, és nincsen, nincsen ilyen tartalomajánlás. Tehát ott tényleg csak azoknak a sztoriák látod, akikre feliratkoztál, vagy aki fizetett hirdetés. Igen, és ennek ehhez kell még egy szűrő, hogy kinek a sztoriai érdekelnek, és az, akinek a fotóit, amiért én felmentem, én feliratkoztam, az olyan csinál lesz sztorikat ugyanezekből az anyagokból, vagy sem. Erre való a Févőriz csatorna, de az is igaz, hogy ezt már régen tudom, hogy van, de nem próbáltam ki, vettem a fáradtságot, hogy így bejelölgessem azokat, akiket ott szeretnék követni, Na, lehet, hogy majd a hétvégén megcsinálom. Etessem én ezt az egész szart még adattal? Ja, hát ez engem soha nem érdekelt, ezt soha nem is értem, aki így áll hozzá, hogy most a saját szórakozását előtérbe helyezve vagy éppen háttérbe tolva azon gondolkodik, hogy ezzel most akkor rosszat vagy jót tesz a Facebooknak. Hát. Nem, nem, nem, nem a Facebooknak, a saját időmről van szó. Ja, hogy a saját idődeletet, úgy érted? Megnézek egy szórakoztatóan közepes romantikus komédiát a Netflixen, és vagy helyette uh, favoritzeket katt be az Instagramon, akkor azért a kettő közül még mindig a Netflix nyeri a versenyt. Hát de csak paraszt hajszállal. Azért. Amiben egy uh, amerikai kiégett írónő vesz bocvánában egy kenguru farmot, és uh, talál barátjára, a két pilóta, vagy valami hasonló. Huh, hát nem tudom. Jó, az legalább három film volt egyszerre, ennyi, ennyi váltatosság nincsen egy Netflix filmben. Hát igen. Na jó, csak ugye onnan kanyarodtunk ide, hogy, hogy akkor most a Netflix, nem a Netflix, jaj, nyúj, a Facebook hogy érzi magát, és azért még azért ne temessük őket, de való igaz, hogy a szexiségükből vesztenek. Én azért azt láttam, hogy a fiataloknak a kedvenc platformja, az egyébként a YouTube, de a második az az Insta, és nem a TikTok. Ami azért érdekes, mert a TikTokon viszont van élet. Hát élet az Instán is van, csak nehezen látszik onnan, ahonnan mi nézzük. De a TikTokon meg tök orr, orrba ver az, hogy ott van kreativitás. De ott nézik a TikTokot is, szerintem nincs ezzel baj, az is egy erős platform. A, a kreativitásra az teszem, hogy ott kreativitás is van sok. A, a, a tiktok van egy rendkívül jó ajánlórendszer, ami sokkal jobb, mint az összes többi ajánlórendszer. Nincs benne semmi nagy truvája egyébként, csak valóban működtetik azokat a logikákat, amit ősrégen tudunk az ajánlórendszerről, hogy úgy kell működnie, és úgy tényleg úgy működik, szemben a többi ajánlórendszerrel, ami meg végtelenleg egyszerűen és az üzleti célok által csúnyán befolyásolva működik. Na mindegy, hogy ettől egyébként a TikTok az nagyon más, hogy néz ki neked, meg nekem, meg a 15 éveseknek. Ez valószínűleg így van, de azt tudom így mondani, mint, mint kapcsolódási pontot. a TikTokra hamarabb megyek fel egyébként, mint Instagram Story-kat Hát értem, ez a te megélésed. Mert amúgy egy hát régi tartalomfogyasztási metódus is működtethető. Tehát, hogy megnézem, mit rakott, ki az ismerős. Másrészt persze az Insta ellen szól az is, hogy nagyon sok olyan cucc szembe, aminél közli azt, hogy ez a termék önnél nem elérhető. Nézze ezt a videót hang nélkül, mert mint a music licensing nincsen, vagy valami más nincsen, vagy az a termék rész az nem működik böngészőben csak telefonon, vagy nem működik telefonon csak böngészőben, vagy nem lehet átküldeni, stb. Hát igen, igen. Na jó, mindegy. Mm, messziről kanyarodtunk ide, igen, és menjünk is tovább, mert van, van még tovább. Abszolút. Lezárom csak azt a, ezt a digital média hangeri dolgot, hogy hát nagyon jó volt, jó idő volt, érdemes oda lemenni, teljesen lecserélődött a közönség, már inkább a nálunk jóval fiatalabbak vannak ott. Ez érdekes, mert fotókon pont nem ez látszott. Hát ott 2500 ember, tehát van ott mindenféle lény. 50-es kopaszadó emberek állnak egy pódium mögött, és beszélnek valamiről és sportzakóban. Ja, nem úgy értettem, hogy az a színpadon, hanem a nézőközönségben vannak a fiatalok. De egyébként is, szóval azért azon túl, hogy a igen, igen az a előadók azok határozottan idősebbek, mint a nézők. De hát ez amúgy azért gyakran szokott így lenni konferenciákon, hogy az öreg rókák adnak elő, és a fiatal titának tanulnak belőle. Ez is egy logika. És még annyit akartam ebből kihözni, hogy egyébként ott volt ilyen podcast verseny is. Nem gondolnám, hogy olyan értelemben releváns, hogy Magyarország legjobb podcastjait díjazták, mert pénzdíjas volt a nevezés, tehát elsősorban podcast műhelyek nevezték be a saját termékeiket, és a független podcastok azok nem indultak, nem neveztek. Ehhez képest a három podcast kategóriából az egyikben olyan podcast nyert, amit gondoltam egy-két neki futással meghallgatok, és kifejezetten tetszett. Ez az Éva magazinnak a Micsoda nők voltak című sorozata, ahol két intelligens lány mindenféle ilyen történelmi nőalakról beszélget ki melyik, milyen volt, vajon feminista ikon vagy sem, Mi értett, hogy főzte a vacsorát, ilyesmi. Ebben majd bele kell mert ahogy néztem azt, hogy kikről csináltak eddig adást, a egészen széles skálán szór a tárgyalt nőknek a listája, tehát, hogy attól, akit a gestapóvert... Ez addig Karádi a... Katalin? Hát, például Karádi Katalin, de azért azt hiszem, hogy volt még ott egy-kettő, Na jó, de a így említik, hogy karáli titkos történt. Tól egészen addig, aki a gestapóval bulizott közben. Azt nem tudom. okosan el például. Ja, channel, nagy véres állat volt, mint az nagyobbat nem kell keresni. Igen, igen. Hát meg Margaret Thatcherről is van egy epizód, nagyon azt pont meghallgattam. Is igen, de azon határozottan felszoktam volt. magamat baszni egyébként. Márint, jelent meg két-három éve egy ilyen menő nők, mesék, kislányoknak típusú, kö. tehát Igen. ahogy nézem egyébként kb. ez a podcast Nekünk is azt a, azt a listát követi, és ott is ott van az, azért a, a Coco el, a Margaret Thatcher hasonlók, tehát hogy a válogatás mondjuk esetleges, nevezzük így. Hát vagy bizonyos szempontból válogatták be, vagy bizonyos szempontból hozták oda, és nem feltétlenül vették figyelembe azt, amit egyébként valószínűleg hát mindenképpen figyelembe kellett volna venni. Bár mondjuk nem tudom, hogy te például a, a, az autóipar nagy alakjai között tárgyalnád a Ferdinánd Porsét. Ha példaképek kisfiúknak az autóipar nagy alakjai akkor nem. kötetet szerkesztenék, akkor nem. De ha a, a nagy alkotók? Még akkor sem feltétlenül. Mert akkor hamarabb mondom azt, hogy írjunk egy mesét Berta Benzről, aki elvitte a patentmotorvágent és két kisfiát sétálni. Nem, a... de úgy értem. Jó, jó, jó, jó igen, ezt értem. A, nem, a, csak a, a, szóval na, azt akarom kihozni ebből, hogy a Ferdinand Porsche egy megkerülhetetlen fontos alakja az autóipar történelmének. még akkor is, ha egyébként egy kollaboráns náci volt. Vagy hát ezt nem tudom, hogy náci volt, -e, ennyire nem vagyok képben, mint hogyha nem lett volna feltétlenül náci, de mindenképp kollaboráns volt, és e, nem szerették őt na olyan nagyon emiatt. De ettől még az autóiparra gyakorolt hatása az elég jelentős volt. Igen, de hogy bárkit meg lehet kerülni. Tehát, hogy mihelyt mi nem történelemkönyvet írsz, hanem, hanem emberekről beszélős műsort csinálsz, onnantól kezdve ezeket át lehet ugrani, hogy igen, megemlítjük, nem teszünk úgy, mintha nem lenne. Elmondjuk, hogy miért nincsen neki különadása, azt ognunk tovább a következőig. Hát, hogy csinálunk neki különadást, és ott a helyén kezeljük. Tehát elmondjuk, hogy mik voltak a vállalhatatlan dolgai, és mik voltak a, a fontos dolgai. Egyébként a Szecser adás az pont ilyen volt, mármint ebben a podcastban, amiről most beszélek, mm. hogy, hogy szerintem eléggé a helyén kezelték Margaret szecser Majdnem a helyén kezelték, na, olyan 90 százalékosan. Nézd, vannak múlhatatlan érdemei, sokat tett, amit birodalom szétveréséért időszerű volt. Ezt nem kommentálom részben, mert nem értek hozzá részben, meg mert egy ilyen e, kettelésbeli kielentésnek találom ezt is, olyan sommásnak, na, így mondom. Bátorsággal vitasd. Nem, azért nem, azért nem vitatom, mert én nem értek hozzá annyira, Valahogy érzek benne egy kis ilyen maci szintű összegzést. E, nézd, alatta, ha jól emlékszem, váltak ki a nemzetközösségből, plusz egy egész erőhelyes háborút folytott Csilla ellen. Mármint Argentina ellen? Vagy Argentina ellen, bocsánat, igen. Ja, a Falkland háborúra gondolsz, az Argentina ellen. Egyébként hát... ezt a, és bocsánat, nem történelme könyvet fogod példánakozni, hanem Adem Adrien Moll naplóját. Uh -huh. amiben elhangzik ez a két mondat egymás után, hogy nézi a híreket akár hogy kerestem a térképen a Falkland szigeteket, egy darabig nem volt meg egy kenyérmorzsalat rejtőzött. Hát igen, a, ugye a Falkland szigeteknek ilyen stratégiai jelentősége volt, amennyire én tudom, tehát ez sokkal többet számított az ő méreténél lakosságánál, nyers tehát az összes ilyen dolognál, meg szimbolikus jelentősége is volt szimbolikus inkább, mert onnan lehet befenyíteni még a pingyőneket egyébként vadászbombázókkal nyilván. Igen. Tehát az egy ilyen, de hogy annyiban csak nem csak szimbolikus, hogy az egy ilyen tol támaszpont. És... De nem emlékszem a pontos részletekre, úgyhogy nem is akarok belemenni, nem akarok nagy hülyeségeket beszélni. Na jó, meg nem is akarom Setchert védeni, igazándiból én csak ezt a podcastot akartam ajánlani, hallgassátok meg, ha gondoljátok, drága hallgatók. Ezt mindenképpen ajánljuk, és akkor még mondok kettő nevet gyorsan, jó? jó? Ami három lesz. Még jobb. Az egyik, hogy a meglepő módon az Embötön, ami a 5. Magyar Királyi TV, ami. Az a Kultúr TV. Igen, igen, igen, az a ki, ki volt az 5. Magyar Királyunk. Jaj, hagyja. Nekem még második András sem de lehet, hogy elszámoltam egy, -egy kettővel mm. régen nem tudom már felbe az árpátháziekat az igazság. Én Na, mindig van. Van egy Magyar Nők című sorozat, amit utána meg lehet nézni majd a, az internetszen, és például olyan nőkről van szó, mint Torma Zsófi, akit nem ismertek, ő volt az első magyar e, régész, és e, úgy általában azt az első régész nő is e, így világszinten, és tök fontos dolgot talált meg, meg volt még egy-kettő itt a listán, ami izgalmasodásnak tűnik, tehát egyrészt ott is, ott is fut egy ilyen akadnak mostani, de köztünk élő emberek is. Például a legutolsó adás az egy csillagászról szólt. Tessék! Én közben megnéztem, hogy ki volt az ötödik magyar király, csak nem tudom, hogy Gézától számolod, vagy Szent Istvántól. Istvántól. Rendes koronázott király. Akkor első András. Legalább az András Stimmelt. Az András Stimmelt, igen. Aztán van egy Steinschneider Lilink róla 24-nek például van cikke, ő a monarhiában volt pilóta, amíg a családja azt nem mondta, hogy rendes lány nem repül repülőgépekkel, hanem csináljon már valami értelmeset. <gül> Ez nagy fasság volt a család részéről. És végül, csak hogy az autózás is szóba kerüljön, Evi Roszkvistnek kell még után nézni, aki pedig rally versenyeken indult férfiak mellett, és volt olyan, hogy ő végzett a férfiak, pedig nem. A, van még egy podcast ajánlásom, ha már podcastokról beszélünk pedig nagyon jó szívvel teszem ezt, hogy a Filmklub Podcast, ami amúgy is a szívünk csöcske van, csöcske? Azt mondtam, a csöcske. Azt mondtad, egy csöcske. Na jó, hát akkor most már maradjunk ennél, szóval a Filmklub Podcast a Meteor csöcske. Már a szívének a csöcske. De hogy ráadásul most az történik, hogy éppen Cannes filmfesztivál, azt hiszem talán még van, de mindenképpen volt, de van is talán és Varga Feri a Filmklub Podcast atya úristene és megalkotója és nem tudom, lelke, az azt találta ki, hogy olyan gonzo újságírás keretében minden napján podcast epizódot készít, tehát kvázi tudósít, egy folyamatos, szinte vlognak nevezhető módon e, tudósít, videó nélkül csak hangban, tehát egy napi egy podcast másfél óra, fesztiválozás, filmfesztiválozás, ismerősök, spotting, gondolatok, fú, gyerekek, tök jó, annyira imádom hallgatni. Ferry on the street. Hát, hogyha valaki bele akar szagolni, hogy, hogy milyen a Cannes filmfesztivál, akkor igen, Ferry on the street. Na hát, és akkor ezzel véget értek az én podcast ajánlásaim. Nekem pedig nincsen. Neked pedig nincsen, akkor jöhetnek a további saját élmény dolgok? Például. Annál is inkább, mert, hogy is mondjam, fülhallgató ilag le van maradva mi népünk, aki hallgat minket. Nem tudják, hogy még mindig jó-e a Kínából fénymásolat, füles. Hát mindenek előtt, mielőtt erre válaszolnék, egyik barátunk Pisti megfedett engem vagy minket, hogy... Jó pofa ez a dolog, de most tényleg az van, hogy mi itt egy ilyen népszerű podcastban reklámozunk egy kínai mérnökök által szemérmetlenül lemásolt, ellopott dolgot, amit, amit a, az amerikai mérnökök nem utódjaként. Hát úgy lopnak el, hogy a szemük serepben, és hogy ez azért mégiscsak. Tehát azért, ez, azért ezt lássuk már, hogy ez a legszemérmetlenebb csalás, ami itt történik, és hát ebben azért Pistinek igaza van. Itt ezért nekem ezzel kapcsolatban vannak kérdésem, mert én megnéztem az apot, amit ennek az eszköznek a vezérléséhez adnak, és nekem nagyon úgy tűnt, mint hogyha a, a füles az maga funkciójában megpróbálná másolni azt, amit az amerikai miának beleépítettek a fülesbe és a telefonba, de gyakorlatban azért jár hozzá egy olyan pilóta vizsgás beállítás alkalmazás, ami pont azt nem tartalmazza, jött az emberek megvásárolják az eredetit. Ez, a, ez, nem, ez nem így van. A, ez az alkalmazás kizárólag akkor hasznos, tehát akkor létezik egyáltalán, hogyha Android-en akarod használni ezt a cucot. Ha Apple termékhez használod, akkor pont úgy működik, mint az Apple füles. Nem, nincs hozzá semmiféle alkalmazás, meg semmi Aha. pilóta vizsgá, pont úgy működik-e, hogy a Apple fülesek. A Androidon pedig igen, azért van egy ilyen alkalmazás, hogy, hogy így hozzá tud tweakelni a Apple funkcióit a Android oprendszerhez. Az lehet, hogy ez vacak, azt nem néztem, ugye nekem nincs Androidos készülékem mármint használatban. Figyelj, éltetett képzelni volt a MassFit órád és ahhoz tartozók az alkalmazás? Még mindig van. Na ráadásul. De az egyébként az alkalmazás az tök rendben van. Na de, na, na. Akkor értem, akkor Stim, akkor van ez klónabb, mint gondoltam, hogy klón. Tehát ez, ez very klón, és ez very nem oké. Okay. Még azt megnéztem azért, hogy mondjuk a, az én szakmámban dolgozó ember, aki New Yorkban él, és New Yorkban dolgozza azt, amit én Pesten, az a átlag havi fizetéséből hány Airpods 3 tud venni, és én hányat tudok, és akkor az jött ki, hogy mondjuk én tudok tizet egy jó hónapban ő tud venni negyvenet. Szóval azt azon is gondolkodtam, hogyha én egy New York élet címvonal mellett akarnám megvenni az Apple terméket, akkor azt negyed akkora fájdalommal tenném, mint itthon. De ez nem ment fel semmi alól, meg szóval tényleg, hogy mondjam, tulajdonképpen innentől kezdve én akár ezt mesélhetem úgy is itt a podcastban, hogy kipróbáltam az Apple AirPods 3-ost, és nagyon jónak találtam. Hát nem, egy, nem pont egy eredetit próbáltam ki, de az eredetit dicsérem, ha, ha ezt így lehet mondani. Szóval nem tudom, nehezen menthető valóban az, amit csinálunk. Igen, igen, igen, igen, igen. igen. Eszembe jutott legalább öt hasonlát, amiből egyik sem lenne szalonképes, tehát inkább nem mondom. Na igen. Ami pedig a másikat illeti, hát hogy az amerikai megélhetési költségek, az amerikai órabér, stb. az mondjuk hát vadul más. Igen, nehéz összehasonlítani, de szerintem azért a, a realkeresett jobb, magasabb menhetemben, mint Budapesten, ebben egészen biztos vagyok. Mehetemben igen, de más munkakörökben meg nem. Hát más munkakörökben meg a fenet, tudja, De igen, valószínűleg van olyan, amelyikben nem. Amely, már hogy sok olyan van, valószínűleg. Szóval azt gondolnám, hogy egy mm, egy kukás, vagy egy recepciós, vagy egy, mm, vagy egy tanár, azt nem tudom, de mondjuk azt is el tudom képzelni, egy tanár, aki New Yorkban tanít, az nem biztos, hogy tud bérelni könnyen egy lakást New Yorkban, akár a szabörben sem feltétlenül. Valószínűleg nem. Hát amikor a Amazon Fikezás című menüpontunkhoz pontunkhoz érünk el átlagú egyszer, akkor ez többnyire azért történik, mert az Amazon fizet annyit az alkalmazottainak, hogy a mellé még segít, kelljen felvenniük, hogy ne hagyanak Igen, igen. Na de az eredeti kérdésedre visszatér, hogy jó-e még mindig a klón füles? Hát akkor így röviden válaszolok, jó bizony. Na hát akkor ezt megoldottuk, térjünk rá vissza, hát nem tudom, nem adónyodásomként, de azt hiszem, hogy ezt átléptük most ezt a problémát. Igen, beszámolok róla hosszabb távon, de tényleg eh, eléggé amazing, tényleg csak suttogva jelzek, vagy mondom, és a kérem is a Pistit, hogy most egy kicsit ne figyeljen ide, hogy azóta megérkezett pont ma Airpods 2 is. Az is jó. <gül> Na, de ez, ez csúnya dolog, vegyetek eredetit. Vagy nem tudom, valami más módon rójátok le tiszteleteteket. Én minden más módon leróttam már, azt hiszem az apple úgyhogy végül is meg, megfizettem a, az Apple adót más frontokon. Emellett még egy élményem volt egy másik óriás céggel, ez pedig a Google, Google, akiknél van ez a bizonyos Google Drive nevű termék, és akkor ezzel lett nekem egy nagyon-nagyon rémítő tapasztalatom, amit el akarok mesélni, meg azt is, hogy aztán a Google support segítségével ez hogy oldódott meg. Felkészültél a legrosszabbra kelt? Fel, e, tudnék úgy tenni, mintha úgy lenne számomra, de sajnos előző héten már elmesélted, hogy. Ó, tényleg. Hogy minden dokumentumod el, eltűnt egy bizonyos dátum előtt. Pontosítsunk. Van céges Google Drive-om és magán Google Drive-om. A céges Google Drive-om a startupomhoz tartozik, amit hát lényegében csak én nézek, meg a könyvelő, mert oda töltöm fel a bizonylatokat, amit a könyvel onnan lehúz. És egyszer csak, de tényleg azt hiszem egyik napról a másikra, szerintem egyébként május elsőjén a minden olyan dokumentum, ami főleg könyvelési dokumentum volt, meg pár szöveges, az eltűnt, ami 2021. augusztusa után keletkezett. Kivéve egyébként egy szöveges dokumentumot, ami 2021. novemberi volt, de minden más az itt sütj el el elhussant. A rejtély tetészte, én megpróbáltam aztán, hogy esetleg valami cash probléma. Másik accountról, másik gépről, Windows alól, mindent próbáltam, nekem nem látszott. Oké, okay. felhívtam a könyvelőt, hogy látja, <coughs> látja ezeket a dokumentumokat, mondta, hogy látja, nincs semmi baj, megvannak nála. Gondoltam, hogy nem lehet olyan nagy baj, mert azért az, hogy egy bizonyos dátumtól kezdődően tűnik el, de úgy, hogy nincs semmi nyoma az activity-ben, tehát ahogy lehet nézni, hogy mi történtek a drive-on, nincs nyoma, hogy valaki törölt volna, hogy valaki átadta volna másnak, semmi, egyszerűen csak nincs aktivitás 2021 augusztusától kezdve. És akkor de azért zavart ez a dolog, meg hát mégiscsak elveszett egy csomó dokumentum, az ilyesmit nem szeretjük. És hogy utána néztem, hogy létezik olyan, hogy Google support. Én eddig ebben a hitben éltem, hogy olyan, hogy Google ügyfélszolgálat olyan nincsen, és ha bajod van a Google-al, akkor nem tudsz kinek írni. Ezt szoktuk itt mondani. Hát ez nem igaz. Kérlek szépen, Google support van. Lehet is neki írni. Lényegében azt hiszem azonnal visszaírt valaki, majd egy vagy két nap múlva egyszer csak felhívott. Nem, nem is felhívott, hanem rám írt egy ügyfelszolgálatos, hogy tudnánk -e egy rövidet videótelefonozni mondjuk Google Meet-ben, vagy amiben akarok. Mondtam, hogy jó, hát tudunk, persze. És fel is hívott Google Meeten egy indiai csaj, mint kiderült, ő Indiában volt, este nyolc volt, nagyon köhögött, mert meg volt fázva, ezért elnézést kért. A háttérben gyerek sírt, ezért is elnézést kért mondta, hogy ő már otthon van, otthonról dolgozik. De nézzük csak, meg tudja oldani a problémámat. Az angoljából lényegében egyetlen szót sem értettem, minden mondatat háromszor meg kellett nem mert effektíve a kiejtésével nem tudott mit kezdeni az agyam. De végül is csak annyit csinált, hogy vezetett azokon az ötleteken, amiket már én magamtól is végigmentem, hogy innen nézni, onnan nézni, amonnan nézni, és amikor megbizonyosodott róla, hogy ezt ő sem tudja megtalálni, hogy mi a, ennek a furcsa adatvesztésnek az oka, akkor azt mondta, hogy rendben, akkor átadja az ügyet a mérnököknek, akik hétfőn fognak keresni. Ez volt egy pénteki napom. Hétfőn nem kerestek a mérnökök, meg kedden, szerdán és a későbbi napokon sem. Aztán egyszer csak kaptam egy e-mailt, hogy ja, nem is én rájuk írtam, hogy na mi van már? Ja, hát tehát már írtunk a múltkor, és most akkor írjuk megint, hogy ez az és amaz van. És euh, akkor nézzük csak, mi volt a levél tartalma, mert eddig az ügyfélszolgálat élményt mesélem, ami azon túl, hogy euh, az indiai, hölgyet nem értettem, és nagyon nehéz volt vele beszélgetni. Azon túl végtelenül profi volt és szolgált kész, és személyre szabott, és szóval, hogy úgy rendben voltam a, a, a szaport teljesen. Hát a hataláltak indult az első szaporthívás teljesen felesleges volt? Nem, nem volt teljesen felesleges, tehát tökre ilyen logikus dolgokat gondolt, és az vagy, vagy nézett végig, az átlag felhasználónál érdemes lenne ezeket végignézni, megnézett olyanokat is, amire én nem gondoltam, tudott olyan workaround ott a UI-on belül, mert, mert a teamviewer nem teamviewer hanem megosztottam a képernyőmet, és mondta, hogy mit csinálják, uh -huh. És akkor én azt csináltam, és ő nézte. És... Szóval, hogy nem volt teljesen fölösleges azért, hanem hát egy ilyen előszűrést végzett, hogy ez jó, ez tényleg valami, nem egy semmi. Ja, igen, igen. Ez a Tírván szupport, aki megpróbál ez arra hogy próbáltad-e kikapcsolni, bekapcsolni. Igen, igen, igen de azért ennél egyel sofisztikáltabb volt. Amúgy természetesen az első kérdéssel próbáltad-e kikapcsolni volt. És aztán, szóval a mérnökök pedig azt írták, hogy hát az van, hogy ők látják, hogy nekem van ilyen cégesek, Kantom és meg Magánek Kantom, de nem tudnak segíteni, mert a Magánek Kantokat nem támogathatják adatvédelmi okokból arra nem tudnak ránézni, és ezért nem is tudják szupportálni. Viszont ha esetleg tudnék egy file linket küldeni, ami az elveszett fájlok -ok között van, akkor megnéznék. Ugye ezen eleve egy kicsit megrökönyödtem, hogy hogy küldjek egy olyan fájt, ami most vesz, amit épp nem találunk, de írtak rá egy szép, hosszú és okos listát, hogy ha például a korábbi levelezésben valaki idő megosztottam ilyet, vagy Igen. valami dokumentumba belinkeltem, vagy ilyesmi, akkor azt, azt a linket, ha elküldeném, azt ők meg tudnák nézni. De meg egyébként is az van, hogy néztem-e, hogy esetleg ezek az elveszett fájlok nem bukkantak-e fel a személyes accountomban. Höm, mondtam én, megnéztem, és bakker, ott voltak. A személyes ekantom között volt a céges ekant hiányzó része, és valahogy azt gondolom, hogy az összefüggésbe lehetett azzal, hogy a cégesek account ugye más e, e, ilyen szinkronizáló alkalmazás tartozott egészen mostanáig, mint a magánhoz. Tehát máshogy is hívták, egyiknek se tudom a nevét minden az egyik az nem tudom, Google Drive Sync volt a másik, meg a Workspace for Life mondjuk, nem tudom. És akkor most összevonták ezt a két appot, és el tudom képzelni, hogy ott valamit én kattintottam úgy, hogy, hogy véletlenül a, a két szinkronizáló app összeborulásakor valahogy sikerült a, a lokális foldereim egy részét átszinkronizálni a személyes mappám alá, ami azért mindenképp durva, vagy szóval hát ezt azt gondolom, hogy lehet, hogy én vagyok a hülye, de egy ilyen kérdésben már hogy már felhasználó hülye lehessen, Viszont, tehát meglettek a fájjaim, úgyhogy nagy örömködve visszaírtam, hogy nem keresek akkor hiányzó fájlokat, mert meglettek, és köszik köszi, tök jó fejek voltatok, mert nagyon jó ötletet adtatok, és az segített nekem. És ők visszaírtak, hogy nagyon örülnek, akkor lezárják a hiba jegyet, és további szép életet kívánnak. Szóval, hogy egyrészt az egyik tanulság, hogy van olyan, hogy Google Support, amiről én eddig azt hittem, hogy nincs, a másik pedig, hogy azért elég vír dolgok tudnak történni, Például a Google drive om Gondolom, az egész Google-univerzumra is igaz az a mondás. Uh, felveszem prédikáló stólámat. Ferenc, szükséged a kapra? Egy olyan, ami nem szinkronizál, nem felhőtárhely. Igen, igen. Nem papucsol rám ha hanem kizellag a fájlokat. Igen, igen. Egyetértek. Teszek is lépéseket ez ügyben. Mert ez azért nem embernek való, hogy kiértézé szinkron között uh, uh, kivezetett és bevezetett társalkalmazások segítségével egyszer csak eltűnnek a fájaid. Bizony, igen, igen. Összességében én is úgy gondoltam, hogy még akkor is, hogyha én hibáztam, szerintem én hibáztam egyébként valamit, de hogyha ezt a hibát el tudtam követni és tudtam keverni két egymástól teljesen független accountnak a fájait, az nagyon nem, nem kóser. És mindezt úgy, hogy Hát, hogy mondjam, ez azért olyan egyszerű lenne, nem? Hát, hogy nem hát... kerülhet át az egyik a másik helyre, akkor se. De, hogyha meg, nem nem kerülhet, hát ez nem történhet meg. Jó, múlt olvastam egy cikket, és itt van most ittva a Böngészöm 200 tabja között egy másik. Az első cikk az arról szólt, hogy a fiatalabbak, tehát Y vége, Z eleje, Z közepe, Z vége, nem tudom, milyen utána, azok nem nagyon használnak folder struktúrát, hanem van valahol egy mappa, ahol ebbe van túrva az összes fájl, és ott próbálják megtalálni ezeket. Még akkor sem, egyébként, hogyha több projekten dolgoznak, hanem hát majd ki fogja dobni a kereső. Igen, igen. A következő cikk az, az ennek a kiterjesztése. Az egyetlen, miért is van folder támogatás, miért nem egy nagyon okos kereső mondja meg, hogy hol van az a fájl, amire szükséged van. Ami már kis mennyiségű nem szöveges fájlnál is szerintem hatalmas fejlállásokat generált. Tehát ez a Vegyünk egy izét egy mém mappát, vagy egy képmappát, és hogy neked a japán rajzolótól származó színű mazdára van szükséged. Ha van egy autófoldered, akkor csak száz képet kell átnézned, vagy rákeresni persze az interneten. Ha nincsen autófoldered, hanem van egy kép, vagy egy izé, vagy egy desktop, akkor ezer különböző felkezül kell ezt kiválasztani. És azt a értem, hogy ez a metafora, mint, mint mappa, ez nem működik vagy akár az a metafora sem, hogy fájl. Igen. Ugyanakkor nem járunk még ott, vagy már ott, és sosem tudom eldönteni, hogy, hogy, hogy, hogy, a, hogy a mégbe, vagy a márba vagyunk-e, hogy nyugodt szívvel rábízzunk munkat egy keresőre. Szerintem ott járunk, hogy amúgy rábízhatnánk magunkat nyugodt szívvel egy keresőre, de ezek a konzumer termékek, ezek nem olyanok, amik ezt erősítik, ezt az, ezt az én állításomat. Figyelj, ehhez vagy nagyon sok mellett adatot kéne felvinni a fájlokhoz, vagy ráreszteni olyan algókat, amik nagyon sok mellett kinyernek a fájlokból, Ilyen. és amik ennek megfelelően terhelik egyébként a, a rendszeredet, és ráadásként kell hozzá még valamiféle, hát, jobb hiánya, mondjuk szinonima szintű kutatási szűrési megoldás is. De ezek mind léteznek. Nyilván léteznek, csak nincsenek benne. De hát egy csomó helyen. A, mit tudom én, most ha példákat akarsz, akkor a Google photos nagyon jól lehet keresni szövegesen a saját fotóid között már, mint akár magyarul is. Például. Ellenben a Gmail, az két hetes leveleket sem találják, hogyha nincsen szövegszerű emlékezeted. Igen, de erre mondtam azt, hogy itt tesznek róla a Google-nél, hogy ezeket valahogy ne, ne, ne használt biztonsággal a Google Drive-on, Tényleg szinte lehetetlen megtalálni fájlokat, pedig... De az legyen legyen, legyen, igen, ne, tehát nem is támogatja aktívan egyébként a folderezés, majd, hogy lehet benne, de olyan szinten kényelmetlen, hogy ö, inkább nem teszem, mint igen. De igen, tehát hogy nem, nem támogatja a folderezést, meg a kereséssel se lehet megtalálni dolgokat, tehát ugye az együtt az már nagyon szar. De mondjuk például mit tudom én a... a Apple operációs rendszerben, tehát a macOS-ben levő beépített kereső, meg elég meglepően jól működik. Ha működik, azért ott is van olyan, hogy bizonyos, ha valamit nem indexel le, akkor az nem lesz meg, illetve ott, is, ott, ott csak szövegesen lehet keresni, tehát azt legalábbis azt hiszem, na, ezt még nem próbáltam, de szerintem képtartalomra nem lehet rá keresni szövegesen. Arra emlékszem, hogy a Spotlight új volt és egészen jó. Ez két külön időpont egyébként. De azt te néha meglepve látod, hogy bizonyos dolgokat egyszerűen nem indexel le valamiért, és úgy tekint, hogy ez nincs ott. Például, amit a Documents mappába mentesz, és uh, a, van hozzá ilyen, ilyen iCloud támogatásod, tehát, hogy ott tartja az iCloud-ban, azok között nem tud keresni, de sem, névre sem. Tehát, hogy, látom a folderben, hogy ott a fájl és beírom a keresőbe, és akkor nincs ott a fájl. Ez, tehát ez abszolút elfogadhatatlan. Igen, ez ezt szól azért tehát ez nem olyan jó valóban. Összességében ezt inkább rossz felhasználó élménynek hívnám, mint bármi másnak. Én is annak szoktam hívni, csak nem ilyen szép szavakkal. Illetve. Igen, próbálok kultúrált módon fogal fogalmazni most ma, ezért nem szaroztam még de semmit. Jaj, de azt jó szem. vagy. Eljutunk még oda is, de most még egyedőre nem. Szóval, hogy valóban a keresők nem jók, de ez nem azért van, mert nincsen olyan technológia, ne lehetnének jók. Hanem nem tudom, de nem tudom, lehet, tehát ezen sok terméknél szoktam ezen gondolkodni, hogy akár az előbb emlegetett ajánlórendszerek, amik teljesen tudnának jók lenni, tényleg nem kell hozzának, hogy okosság szakdolgozatok százai születtek arra, hogy milyen egy rendes ajánlórendszer, és ezeket nem nehéz megvalósítani, és valahogy, mint egyszerűen nem állna érdekében a nagyvállalatoknak, hogy ilyen kifinomult, vagy mondjuk, hogy a, hát a ő mostani megoldásaikhoz képest kifinomult eszközöket alkalmazzanak, hanem ilyen nagyon-nagyon ostobácska egyszerű ajánlások mennek, vagy, vagy kapcsolások mennek, és a TikTok ezzel egyébként nagyon sokat nyert, hogy ott nem ez a bénázás van. Szóval, hogy mintha valahogy ennek üzleti oka lenne, na ez, ez a lényeg, ezt, ezt akarom mondani, hogy hogy nem technikai szerencsétlenkedés, hanem valamiért ez szándékosan van így. Próbáltál te mostanában terméket keresni lényegében bárhol? Tehát, hogy úgy a Google-on, mint mondjuk az Amazon-on? Mm, igen. Vagy, vagy szakboltokban. Igen. Tehát nekem remek élményem volt ezzel kapcsolatban, hogy mm. ilyen bohóc, tréfa remek. A fényképezőgépen, amiből nyaralni elvittem, mint a profik, mert hát szélellemben 10 is megismerem a profit és gyakorlom is, tehát elvittem egy teljesen lemerült akkumulátort, és egy picit lemerültet. Nagyon jó, és töltőt nem. A töltőt, természetesen, nem hiszem, van nálam két akkumulátor, hogy mi a felének vigyék magammal még töltőt is. Szép. A 100 g-tól többet fogyasztott volna az autó. Na mindegy, is, fotóztam annyit, ameddig bírta a laksi. És elgondolkodtam, hogy egyrészt kéne vennem egy töltőt, ami az autónak a terében lakik a továbbiakban, sőt, esetleg USB-ről vagy, vagy szivacsgyűjtorról működik. Meg akkor lehet, hogy kéne még egy-két aksi is, mert a, az először vett, először vett két akkumulátor, amit az előző gépemhez vettem, de pont úgy a szabványon működik. Azok mostanára meghasasodtak, és ez azt jelenti, hogy el kell vinni őket a Boldog Farmra, ahol tovább élnek ezek az akkumulátorok, mielőtt belerobbannak a gépbe. És rákerestem arra, hogy NPV126-os típusú akkumulátor. Ez a típus száma. Uh -huh. És amikor Felismeri a kereső azt, hogy én egy Fuji-akut keresek, és elkezd bármely másik fényképezőgéphez való, Fuji fényképezőgéphez való, akkor ajánlatni, hogy jó lesz az betömi, beüti gumik a <gül> Akkor itt nem tudom mire venni, hogy itt valaki hülye, ez egészen egyértelmű. Én nem gondolom azt, hogy én vagyok, mert megadtam egészen pontosan típusszámra lebontva, hogy mit szeretnék venni, de akkor miért ajánlgatolom egészen mást? Hát mert hát, ha jó az is. Igen. Van még kettő raktereves, üssük már ennek a boholcnak. Nem gondolom, hogy ez egy, egy, egy olyan stratégia, ami néha bejöhet, csak többnyire nem. Az a baj vele. Mert hogy, hát ha, nem tudom, ahol mindegy, nem akarom mentegetni ezt a dolgot, azt gondolom, hogy biztos az rosszabbul néz ki, hogy a négy darab ajánlás megy ki összesen. Pedig, ha minden négy összehasonlítható ugyanaz, és még meg is veszem az olcsóbbat, jobban járt volna már mindenki. Hát, de így meg valahogy gondolom azt hiszik, hogy ha nem tudnak igazán relevánsat ajánlani, mert látják, hogy nincsen releváns találat, akkor ajánlnak olyasmit, ami hasonlít, és akkor hát, ha az is jó. és nem nézve azt, hogy ez egy fényképezőgép, Q, ami nem lehet kb. Jó, vagy egy, mit tudom én, egy gyerek hinta, vagy egy babakocsi, aminek egy hason mását azért az ember megvesz. Akkor is, hogyha nem az a márka, vagy Jaj, nem pont ez, annyi kereke van. Ez tök létezik. Egyébként ebben az alzának a termékajánlója az egészen ügyes. Tehát az a, ha, ha teljesen mindegy, hogy milyen márkájút veszel valami termékből, mert nem fűz nem én, érzelmi kötelék a campingáz márkának a hűtő táskáihoz hanem tulajdonképpen te egy olcsó hűtőtáskát szeretnél, amiben végén is langyos a kettő darab sor, amit belraktál otthon, akkor, akkor az a bolt, az tud ajánlani a terméket egészen meglepő módon, erre tavaly nyáron rá. Viszont serében nem próbál meg neked eladni kis asztalt, vagy halpikéző bicskát mellé. Majd egyszer mesélek hosszabban arról, amiben egy másik podcastban beszélgettem Tigdomokossal két alkalommal is most már a, ugye ő a Gravity, vagy hát mondjuk úgy, hogy egykor Gravity néven ismert híres magyar ajánlórendszer fejlesztő cégnek a tulajdonos vezetője, és a híres Netflix d a főszereplője, vagy az egyik főszereplője, akik a mai napig is ajánlórendszerek fejlesztésével és értékesítésével foglalkoznak, és ő sokat mesélt ajánlórendszerekről, hogy mik a buktatók, mire nem lehet ajánlórendszert csinálni, mire érdemes, hogyan befolyásolható, hogyan tudják a marketingesek nyomkodni jobbról és nyomkodni balról. Ja, ebben egészen biztos voltam, hogy ez benne van ez a, ez a rész. Persze, természetesen. Hát, rá. hát hiszen ugye ez a, az, az ő üzleti a szolgálja az ajánlórendszer, nem csak a felhasználónak a... Hogy mondjam, nem is tudom, hogy a felhasználót mennyiben szolgálja, mert persze a... Tehát a aki ilyet vett, ahhoz vet hozzá ilyet is típusú ajánlásokról, azért gondolhatjuk azt, hogy ez segíthet egy csomó felhasználónak, de azért ez alapvetően mégiscsak az upselling alapköve. Igen, és bennem van egy ilyen gyanú, de nem tudom megalapozni bizonyítékokkal, hogy itt egészen sok dark forog. Hmm, ezt is el tudom képzelni, bár talán az is igaz, hogy nincs rá szükség, mert hmm, ilyen fehérkalapos megoldások is kényelmesen tudnak nagy javulást hozni bizonyos irányokból, bizonyos termékekben. Míg másoknál még nem lehet olyan rendszerrel a lényegében semmilyen javulást hozni. De várj egyébként Dark Pattern, az nem feltétlenül ö, nem fehérkalapos, csak nem ö, szolgálja vásárló előnyét, ja, a vásárló igen, erdekét. igen, igen, igen, értem. Én Tehát tudod, amikor ő... elkezd ijeszgetni a Vizer, hogy tulajdonképpen már tele van a a repülőgép már csak a lépcsönülhetsz. Igen, már csak 12 van ebből a termékből. Mm. Illetve éppen igen. most veszi meg valaki ezt a terméket. Igen, igen, igen értettem, csak nem tudtam, hogy a Dark Patternnek van-e olyan ellentetje, hogy White Pattern, úgyhogy azért mondtam a fehér kalaposat. Én tisztességesnek nevezném, de a tisztességes. erről magam is ér, érzem. Nem ne tisztességesnek sérséges. nevezzük, hanem etikusnak. Etikus. Az milyen? Ugyanaz, csak jobban hangzik. Jó, végül is igen. Szóval, hogy na mindegy, tehát hogy erről, erről most hosszan tudnék mesélni, de nem fogok, mert nem fogom ezzel eltéríteni magunkat a, a főbb témáinktól, vagy a fő témáinktól. Annál is inkább, mert már azt se tudom, hogy hogy jött elő ez az egész ajánló rendszeres, így messziről indultunk. É, igen, igen, igen, igen, igen, de google IO-ról még mindenképpen kell beszélnünk. Mondjuk két maratot engedek magunknak. Hát akkor mind a kettőt neked kell elmondani, mert én mai napig csak készülök arra, hogy megnézzek egy összefoglalót. Azt láttam, hogy semmi falrengetőt nem jelentettek be. Mondhatni elég unalmas volt a mindaz, ami ott elhangzott, nem jó. Jó, akkor megpróbálom egy többször sem bővített megoldani, tehát a Google bejelentette azt, amit tíz évek különböző cégek köztük a Google is be jelenteni, hogy előbb-utóbb lesz olyan AR szemüveg, ami a szemed elé teszi a fordítást, és így majd nagyon kényelmes lesz más nyelvű emberekkel beszélgetni, amelynél úgy a fordításnak ez a szintje egy megoldatlan probléma, Mind az ar a szemed elé tesszük úgy, hogy minden időjárási körülmények között lássad sem egy egyszerű dolog. Emellett a Google bejelentette egy újfajta számítástechnikai eszközt is, amelyet még soha senkidől nem láttunk. Ez maga a farrengetés, a forradalom, Fezúv kitörése, ezt az eszközt pedig tabletnek hívják. A Malícián nem süt át napfény. az a tablet, amit bejelentettek, az új Pixel tablet, vagy mi a neve? Igen. Az egy eléggé ódivató, semmiben nem jeleskedő tablet, de ugye csak úgy jelentették be, hogy majd 2023-ban jön és mutattak egy képet, hogy így fog kinézni, tehát nem tudjuk, hogy milyen hardware-elemekből áll. Lényegében nem tudunk róla semmit. Android lesz rajta. Kínosan vastagok a, a, hogy mondják, a bezelt magyarul keretei. Káva. A káva, így van, a káva, és hát egyáltalán semmi érdekes nincsen benne így látszólag. Most figyelj, közismertes szegény ember az, aki már is, sem tud. Igen, igen annyi bizakodást láttam a Verst cikkében, hogy de 2023 még messze van, addig akár még tehetnek is bele valamit. De egyébként kíváncsi lennék, hogy ezzel a tablet hogy hívják, kategóriával mit lehet kezdeni. Mert amúgy én még mindig azt gondolom, hogy a tablet egy tök sok bíró bíróeszköz, de hogy azt nem tudom elképzelni, hogy mit tudhatna még a, mondjuk egy iPad, amit nem tud, Viszont azt is tudom, hogy egy androidos tablet meg azt tudhatná végre, hogy vannak kifejezetten tabletra portolt megoldások rajta a harmadik feles gyártóktól. Tehát nem az van, hogy a mai napig, nem tudom, hogy így van-e még a mai napig is, de hogy egy Instagramot felteszel egy tabletre, akkor ott a mobilos felület jön fel marhára széthúzva és széttorzítva. Ugyanakkor ez mindaddig így lesz, amennyiben esetleg most ez így lenne, amíg nem lesz egy kimutatható mennyiségű tablet a piacon, androidos. És ez a vonat egyszer már elment. Szerintem sok van abszolút értékben biztosan, és tartalomfogyasztó eszközként tekint rá legtöbb ember, szerintem tulajdonképpen a tartalomfogyasztáson és a Rajzoláson kívül harmadik dologra már csak nagyon is felhasználói körök használják. Igen, azt uh, tavaly az oktatás, online oktatásnál azt, ami mindenki megtanulta, aki gyermekkel rendelkezik vagy a közelében tartózkodik egy, hogy az a tablet, amit, amire karácsonyra meghívták a gyereket, az uh, oktatása egy teljesen alkalmaton eszköz. Hát legalábbis Magyarországon ma, nem? Hát írással nem rendelkező civilizációkban jó. Tehát, hogy például szokrates tanárod, akkor ő simán eltart egy órát zoomon is. Jó, de azért az is igaz, hogy lehet hozzávenni egy Bluetooth billentyűzetet 8000 forintért, és akkor már a legtöbb iskolai feladat megoldható lenne rajta, azt gondolom, ha egyébként bármire jó. Tehát azért ugye vannak azok az androidos tabletek, amik definíció szerint nem jók semmire. Tehát, nem, tehát a bekapcsolás után, ha telepítünk rá egy darab alkalmazást, akkor már nem, nem használható. Mert hogy olyan kevésben a memória, meg annyira... Volt ilyen a igen. Nekem van egy pár ilyen a, a fiokomban. Szóval hogy azok persze nem jó oktatásod de azok semmire se jók. És hogyha egy tisztességes tablethez csatolsz egy billentyűzetet, akkor szerintem a sok mindenre jó. Az tény, hogy a COVID alatt a gyerekek szerintem 90 a az jó, ezt nem tudom, ez lehet, hogy erős becslés. de hogy egy nagy része az ágyában tanult, vagy az ágy, nem, nem szállt ki az ágyából, és ott vet részt az órákon, megcsinálta a feladatait, és hát arra egy tablet nem alkalmas igazán, az íróasztalon, vagy valami asztalon kell használni, ebből a szempontból nem jó. Mondjuk YouTube-ot nézni, Akár TikTokot nézni, arra viszont szerintem zseniális, hogy akár olvasni rajta, vagy akár híreket olvasni rajta, arra is nagyon jó. Egy elsősorban tartalom fogyasztási eszköz. Meglátjuk, hogy Google mit talál ki ebből az egészből. Na, ez, ez, erre akartam végül is így hosszan és bonyolultan, de kiukadni, hogy nem tűnik úgy, mintha bármit kitalált volna, és általában Nagy tűnik, mintha nincsen. bárki bármit kitalálna ebben a termék kategóriában. Ezt mint hogyha teljesen leuralta volna az April, ő kitalált dolgokat, és azóta, mintha nem találnak ki új dolgokat, ő se, csak ő azért ugye elég jól lefedett egy ilyen jó részt kreatív szegmást. Igen, igen, igen, igen, kb. ennyi, de az is euh, egy dologra jó, ott egy másik eszközt, hát vagy kinyírt, vagy egy legalábbis zárójelbe betett, ez az ilyen rajzolós, számítógép kiegészítő cuccok, ahol talált egy olyan nagy profiúkat, ahová be lehet rakni a az iPad Pro és akkor itt ennyi, end of story, nem nagyon tudok több olyan dolgot mondani, most így újdonságként benyomult, és azt mondták, hogy há, ez erre is jó. Így van. Na de még a Google RF, AR szemüvegről nem beszéltünk, ami ugye elvileg élőben fordítana. Én erről is azt gondolom, amit az előbb mondtam, hogy technikailag minden együtt van ahhoz, hogy ez a dolog akár működhessen is. Talán azzal az egy eltéréssel, hogy nem lesz elég gyors, és ami igazán nehéz az ilyen helyzetekben, tehát hogy több beszélő van egyszerre, hogy nagyon szlengesen beszél valaki, hogy a kiejtése az nem az átlaghoz passzol, vagy hogy esetleg valamiféle hátrányal, vagy kisebbségi megközelítéssel használja ezt, tehát dadog, vagy össze, vagy akármilyen más beszédhibája van. Ezekre, tehát ezek, ezek a nehéz részek, és ezt is tudja kezelni a mesterséges intelligencia, de valószínűleg nem az, amelyik elfér egy szemüvekben. Tehát figyelj, ez a nagyobb, ha attól eltekintünk, hogy a nyelv az nem így működik, akkor egy egészen jó ötlet. De mi két kétnyelvű környezetben vagy? mihelyt helyett dialektussal két szembes? kétnyelvű környezet, az, igen, ezt akartam különbordani, ez nem akadály. Én a DeepL Használom jó ideje elég intenzíven, és egyáltalán semmilyen problémája nincs a kétnyelvűséggel. Tehát, hogyha a magyar szövegbe angol szavakat keverek, azt gondolkodás nélkül fordítja angolra, teljesen helyesen felismerve, hogy ez egy angol szó. Angol szóként kell kezelni. Ez ebben a szituációban oké. Egyébként a Deeper az legalább egy nagyságrenden jobb, mint a Google Translate. Így van. És akkor nagyon finom és jó indulatú vagyok. De amikor majd az angol szövegedben vannak, tudom, ilyen mexikóisztánk szavak, vagy, vagy csángóbetétek, ami egyik sem egy elképzelhetetlen élethelyzet, ott egy kicsit más. Hát nem egy elképzelhetetlen élethelyzet, de azért így első körben nem azt várnám el egy ilyen terméktől, hogy az ilyen helyzetek, hogy angol szövegben csángóbetétek vannak, hogy erre felkészüljön. Ha erről azt gondolom, hogy ezt nem tudja, akkor azt mondom, hogy mehet a termék a polcokra, az áruházak polcaira. Ez tök rendben van. Ö, pedig, pedig reális. Jobb nem a csángóval, de ha nézel egy bármely kisebbségi nyelvet, ami az angol mellett ott szokott lenni, akkor ott ez már létre tud jönni. Hát igen, és akkor csak 90 os lesz a fordítás. Nem tudom, ettől kevésbé félek, attól inkább, vagy azt, azt komolyabb gondnak gondolom, hogy hogy erre képes lenne a technológia, de nem azon a szinten, tehát nem azon a konzumer szinten, nem azon az árszínvonalon, amennyiért ezt kínálni fogják, és ott viszont nem lesz olyan nagyon jó. Nem, ez, ez egy olyan dolog, amit nem nagyon lehet elvárni attól ebben a verzióban, ahol, ahol most össze lehet szögezni, úgyhogy valaki még megvegye. Hát egyelőre. De erről én tudod, én mindig azt gondolom, hogy egy ilyen bejelentés, meg egy ilyen árosítás, mármint hogy annak az árosítása is, az nem arról szól, hogy na megcsináltuk végre a tényleg jó szemveget, elkezdjük eladni, mert az embereknek erre van szüksége, hanem ez ilyen piac tesztelés, feedback gyűjtés, lényegében egy fejlesztési fázis, amit kereskedelmi termék forgalmazásnak álcáznak. Ezt tökéletesen értem, csak ebben sosem értünk egyet. Mert mihelyt a Google elkezdi az én pénzemet költeni arra, hogy ő, ő bétetesztelje a termékét. Onnantól kezdve én nem egy érdeklődő újságíró vagyok, hanem egy rendkívül morcos vásárló. Hát jó, de kinek a pénzét költs arra, hogy terme, a teszt, tesztet végrehajtsa? Hát... Az úgynevezett sajátját. Hát de nincs olyan sajátja, az mint tőled jön. Tehát mindenképpen a felhasználóktól beszedett pénzt költi fejlesztésre. Igen, csak eladja nekem ezt a vackot. Hát mert azt mondja, hogy egy csomó mindenre jó, ha neked erre nem jó, akkor neved meg. Gondolom, én ezt mondanám a helyében. Ez a teendő minden első generációs ilyen terméknél. Igen, igen, igen. Ha tényleg szükséged van rá, tehát hogyha számítasz rá, ha nem számítasz rá, ha csak úgy ki akarod próbálni, ha őrli adopter akarsz lenni, és tisztában vagy az őrli adopterségnek a nehézségeivel, akkor szerintem megveheted. Én erre meg azt mondanám, hogyha meg nincs rá szükség, de akkor pláne ne vegy ilyen megszarokat. Tehát, hogy hát de miért, hogyha ez neked játék? Annyi, annyi boldog a van, mint kütyüket vásárolni. Nem, nem kütyüket vásárolni. Nagyon jó dolog. Még akkor is, hogyha még mindig alfában vannak. A, azt azért még egy, még nem tudom, nyolcadszor is elmondom, de csak azért, hogy jól aláhúzzam, hogy egyébként technikailag erre szerintem már képes a tudomány, amit a Google meg szeretne valósítani. Csak nem úgy, és nem, nem annyira. Mint ahogy erről a digitál média Hangarin beszélgettünk a metás kerekasztalokban, vagy metaverzumos kerekasztalokban, hogy olyasmi, mint a Ready Player One ban volt, hogy mindenki egy ilyen nagy felbontású végtelen világban él, az nem azért nem lesz, mert nem tudnánk megcsinálni, hanem mert konkrétan annyi áramot fogyaszt, és annyi erőforrásra lenne hozzá szükség, ami egyszer nem éri meg az árát, vagy nincs hozzá elég áram a földön. Szóval csak azért nem lesz ilyen, mert nem azért, mert nem tudnánk megcsinálni, mint ahogy látjuk, hogy mindent ki lehet renderelni egy hollywoodi film számára, csak az a az nem 24 frame per szekundon fog megtörténni, hanem ezerszer lassabban. Errői teszem be, hogy azért az, hogy mire, mire költünk pénzt és, és erőforrást, az mondjuk egy érdekes kérdés, mert pont a legutolsó uh, NFT-s kriptós vitánk óta, hát lényegében beomlott a piac, és ezek még csak az első fecskék áll a jó istennek. tehát itt még nagyon izgalmas dolgok uh, tudnak történni. Uh, Sebestjén Balázs pénzügyi szakértő, akarom mondani, hogy reggeli műsor, rádiós műsorvezető már uh, hosszan megírta a Facebookjára azt a héten, hogy azok a gonosz, valakik, uh, gyanítom, hogy gyík emberek, vagy a brit királyi ház, most megpróbálják tönkretenni a kriptót, de nem fog ez menni. Hm. Úgyhogy, uh, igen, gyerekek, jön az ítéletnap. Momentán az, az első dolog, ami beomlott, ez a TerraUSD nevű stablecoinnek mondott, algoritmikus stablecoin nak mondott dolog, és a hozzá tartozó Luna nevű másik, uh, másik coin, ami arra volt hivatott, hogy egymást fedezik egy algoritmikus trading mechanizmussal, meg úgy, hogy van még mögötte némi saját fedezet is mindenféle kriptokba, az, az egyik elkezdte veszíteni az értéket, aztán a másik azt követte, hogy ilyenkor az szokott történni, és végül úgy döntöttek, hogy ezt az 1,3 milliárd dollár akkori áron számolt értékű bitcoint azt nem dobják ki a piacra, mert az elkezd lenyomni a bitcoin állát is. Helyette szépen bedölt az egész cuccos. Azt nem tudom, hogy világszinten mekkora, mekkora veszteséget okozott ez a dolog. Azt igen, hogy, hogy a fickót, aki az egész mögött állt, a céget, azt most vizsgálja a Dél-Koreai Van ellen egy kisebb, egyelőre öt befektetőből álló polgári per. Ennél lényegesen többen lesznek, hogyha sikerre jár a per, mert mert jó pár milliárdot raktak bele csak Koreában a cuccba, plusz hát azóta kiderült, hogy egy néhány rongyos 10 milliárd 75-80, valahogy így millió, bocsánat, millió legyünk tisztában a nagyságrendekkel, dollárnyi adónak a megfizetésével is el van egy picit maradva, és ezt is szeretné rajta behajtani a koreai állam, tehát hogy neki most egyelőre van foglalt hely a bíróságon. Hű, de kellemetlen. Igen, de ez csak az első Stablecoin felkészül valószínűleg a Teeter nevű dolog, aminek a fedezete a jó Isten tudja, hogy micsoda, de valószínűleg kínai építőpéri papírok, ami hát ugye nem egy jó hír. Uh -huh. Ehhez a piac te jobban értesz nálam egy nagyságrendel, vagy kettővel? <kül> Ezért aztán én csak azt vetem föl, hogy azért, mert egy-kettő bedől, az nem azt jelenti, hogy az egész hülyeség, hanem azt, hogy ebbe így a vadnyugat első éveiben ismert módon mindenki kirára pült, és természetes, hogy tele van kutyaütőkkel, meg csalókkal, meg ide a kergető fantasztákkal, akik most szépen a konszolidáció során kihullanak majd, és ezzel sok veszteséget fognak okozni azoknak, akik megbíztak bennük. De ez azért még ez önmagában még nem jelenteni azt, hogy most itt a világnak a vége, mert elkezdenek a... Tehát elkezd elválni a szarománytól. Hány évig számoljuk azt, hogy, hogy vadnyugat van? Az a kérdés. Hát nézd, hogy mennyi ideig számoltuk magát a nyugatot, hogy vagy nyugat volt szerintem legalább egy évszázadig. És nem gondolnám, hogy itt három év alatt tisztulnia kéne, le kéne tisztulni ennek a piacnak. Most a hármattal szemre ütöttem, és lehet, hogy inkább tíz, de szóval szerintem még hosszan vagy nyugat lesz, évtizedekben gondolnám, hogy, hogy várhatjuk a, a kriptó elterjedését, de számomra az nem kérdés, hogy el fog terjedni, egyáltalán nem. Számomra ez egy egyébként kérdés. Tehát abban a formában, hogy a bitcoint megcsinálták egyébként 13 évvel ezelőtt, abban, abban kérdés, mert... Abban ott... a formában nem fog elterjedni valószínűleg, mert fenntarthatatlan. A sebességet is, meg az energiaigényét is tekintve nem jó semmire. Igen. Persze. Abban a formában nem, de maga a logika, tehát a, a blokklánc az, az itt lesz. Biztos, hogy nem abban a nagyon ilyen demokratikus és elosztott valóságában, ahogy most látjuk, hiszen... Ez soha nem úgy volt szoktuk... demokratikus. Hát úgy értem a demokratikusat, hogy a, lehet, hogy rossz a kifejezés, de hogy, hogy a, a közvetítőket és a, a bankokat, vagy a bankszférát kihagyva ebből a rendszerből... Ha van pénzed, részt vehetsz benne. Igen. Ha van sok pénzed. Hát ha van kevés pénzed, akkor is részt vehetsz benne, csak akkor nem biztos, hogy van értelme, nem? Hát akkor, akkor elszenveded a rendszert mondjuk, plusz kifizetett tranzakciós költségekre. A kevés pénzed egy jelentős részét. Jó, de szóval, hogy ez most van így, a, a blokklánc önmagában, a blokklánc logika nem követelné meg, hogy sok pénzed legyen. Az bármire jó lenne, tehát okos szerződést vagy, mondjuk egy okos szerződést bárki köthet. Igen, csak ott meg be van építve egy csapda a dologba. Az okos szerződés az, az önmagában nagyon trükkös. Mert uh, ugye az itt a mondás, hogy, hogy code is low, tehát az a törvény, ami a, a kódban van. Igen. Egyrészről, másrészről pedig azt nagyon jól tudjuk, hogy nincsen hibátlan kód. És rendkívül sok olyan uh, eset volt már, ahol ilyen pár millió dollárokat vittek el, pusztán azért, mert uh, vacak volt a kód. Hát ezt hívom én vagynogatnak. Azt gondolom, hogy hibátlan szerződés is... Uh, nem, inkább úgy mondom, hogy hibás szerződésből is nagyon sok forog közkézen meg használunk ilyeneket, amik valójában nem védenének meg egy rendkívüli helyzettől, de azért azt gondolom, hogy ma már tudnak olyan szerződéseket írni, amik megfelelő védelmet nyújtanak a feleknek, de ebben azért van egy, nem tudom, sok száz éves gyakorlat. Meg van egy külső szabályozó, el tudod vinni a bíróságra. Ez abból a szempontból, hogy amit most mondok, mindegy. Azt mondom, hogy a, ahogy a szerződések ma kinéznek, az egy sokszáz éves folyamat eredménye. Ennek egyébként az egyik külső paramétere az volt, hogy, hogy van egy független döntőbíróság, de ez mindegy, mert azt gondolom, hogy minden rendszer, és független attól, hogy hány, hány fél van benne, az el, elkezd gravitálni a a jól szabályozott, vagy a működő irányba, a mindenki számára működő irányba, egy idő után eljut oda. Tehát, hogy kialakulnak a, a, a good practice-ek, a jó gyakorlatok, és ez így lesz szerintem a mondjuk az okos szerződésnél is, vagy a, vagy a kriptovalutáknál is. És szeretelődnek róla a, a tüskék. Te sokkal jobban bízol, mint én. De, én nem, de minden rendszer így működik szerintem. Ami nem így működik, az egy idő után kihullik a társadalomból. Tehát azt el tudom képzelni, hogy nem lesz kriptó, mert hogy mondjam, nagyobb lesz a csalódás, mint sem, vagy nagyobb és előbb jön el a csalódás, mint sem, meg tudnák csinálni jól. De pusztán a logikája, tehát az, hogy minden tranzakció hordozza a, a, a történelmét, vagy a hogy az egész rendszer történelmét akár, és ezzel ne kelljen egy ilyen harmadik fél hitelesítő félben megbízni, hanem a rendszer hitelesítse saját magát technikai alapon. Ezt én nem gondolom egy rossz logikának, és ezt nem gondolnám, hogy ebbe bele van rejtve valamiféle eleve eredendő hiba vagy eredendő bűn. A megvalósításban lehet végtelen sok ilyen Egyrészt nem minden kriptó és nem minden blockchain megoldás hordozza magával a teljes történetét. Hiszen vannak azok a privacy cuccok, amiket olyannyira szeretnek a zavarosban halászók, amik bár igazolják a tranzakciót, de nem viszik magukkal, hogy hová ment a pénz. Ez a készpénz egyik fontos tulajdonságának a leképezése kriptóban. <hýz> Illetve hát kialakultak nyilván természetesen a pénzbosó startupok is, amiknek tényleg a a címe. Tehát, hogy ez de... erre jó. mixer hívják az ilyen szolgáltásokat. Ez egyik része. A másik meg, hogy hogy, hogy érdekes érzelme tartunk, mert tök voltak már olyan technológiaink, amikről kiderült, hogy nem megy sehová. Persze. Tehát de nincs rá szükség valójában. Vagy, hogy bele a pénzt, de de nagyon úgy tűnik, hogy semmi jövője nincsen. Ez a kriptónál azért vetődik fel ritkábban mondjuk ez a kérdés, mert rendkívül sok pénz utazik ezzel az egész elképzelés csomaggal. Tehát ebbe 10 meg 100 milliárdokat pakoltak bele, hogy, hogy valamire jó legyen. Mit tudom én, sokkal gyakrabban olvasol arról cikket, hogy a hidrogén meghajtású miért hülyeség, pedig hidrogénből aztán tényleg rohadt sok van. Csak mondjuk kényelmetlen tárolni, mert a nyomáson kell mint arról, hogy szükségszerű-e, hogy kriptovaluta létezzen, vagy vannak erre más megoldások. És ez a, a két gondolatnak a népszerűsége között, a népszerűsége közti eltérés miatt ben, valószínűleg ott van a befektetett összeg is. Azért jövő az egyik a másiknál. Nem tudok érdemben reagálni arra, amit mondasz. Hát igen. De tehát most nagyon pontosan leírtad azt, hogy valami dolognak a nem tudom, a, az életciklusának az elején járunk. És akkor, hogy mi lesz az életciklus folytatása, azt nem tudjuk, igen. Tehát vannak ilyen kérdések, amiket mondtál, de ez, tehát hogy amiket mondtál, az nem cáfolja azt, hogy a, nem cáfolja a blockchain értelmét, vagy az elképzelés helyességét, vagy helytelenségét. hanem azt mondod, hogy születtek belőle mindenféle rossz indulatú, meg rossz megvalósítások, meg... Van, aki ezt vitatja, hát ez figye ez a gőzmozdonyal is így volt. Szerintem pont. Aztán a gőzmozdony elterjedt. A 3D TV meg nem. Hát figyelj, van egy nagyon, nagyon szexi megoldásunk, ami egy problémát keres. Hát de azért, de, de ehhez van problémánk. Tehát az, hogy a, hogy a pénzforgalomból ki akarjuk iktatni a, a, közvet, vagy tehát a külső autoritásokat, meg a közvetítőket, és egy direkt pénzforgalmat akarunk csinálni, ebben nincsenek benne mondjuk a kereskedelmi bankok. Azt szerintem nem ez a probléma, a probléma az, hogy vannak kereskedelmi bankok, akik, akik úgy nyújtanak valami hitelesítő szerepet, hogy amúgy nem feltétlenül alkalmasok arra, hogy hitelesítsenek, viszont alkalmasok arra, hogy irányítóként lépjenek fel a pénzügyi hatalmuk miatt. Most azt hiszem, eléggé pontyolán kevertem fogalmokat, de hát kb. valami ilyesmiről van szó, hogy a kriptó arról szól, hogy ne kelljenek bankok, nem? Ez önmagában egy kérdés, miért ne bankok? Hát azért, mert a bankok megdrágítják a pénzforgalmat. Tehát de a kriptó sem teszi olcsóvá? De ugye eredetileg azzal a szándékkal született, hogy olcsóbbá tegye. Ez volt az első dolog, amit mondtak róla, csak azt nem jött be. Hát de eddig azért nem jött be, mert nem tudom, sokat fogyaszt, nem? Sokat fogyaszt, vagy berakon egy számítógépeket, amik a mai számítógépek pénzbe kerülnek. Tehát hogy összességében az a része még nincsen meg, hogy, hogy itt van egy nagyon jó pénzforgalmi rendszer, ami kevesebbet fogyaszt, mint a nemzetközi bankrendszer ellenben legalább olyan gyors. Mert valójában a fix mennyiségű szerverrel dolgozó Giro, vagy a az összes többi ilyen rendszer, az egyelőre jobban működik. Igen, igen, de kimondtad a kulcsot egyelőre. Ha megvan az eremény, hogy majd egyszer ez fog jobban működni, akkor egyébként olcsóbb lesz. Ó, oké, szólj, ha odaértünk. Világos, hát igen. De mondom, ezt szerintem minden technológiai újdonságra lényegében ugyanígy igaz, meg ugyanígy végig is járják ezt az utat. Hogy egy ideig azok még rosszabbak, mint az, amit le akarnak cserélni. Amíg nem, amíg nem készülnek el valamilyen szinten kifinomultabban, abban a 1.0-nál, vagy a 0.1-nél, addig ezek rosszabbak lesznek szükségszerűen, de ez nem azt jelenti, hogy ezek rosszak, csak azt, hogy még nincsenek kész. Még nem találtuk meg a pontos alkalmazást, még nem találtuk meg a, azokat a metódusokat, amiktől nem, hogy mondjam. Szóval amikor, amikor egy startup megcsinálja a minimum viable productot, ami jó részt kézi munkával állítja elő azt a háttérben, amiről azt mondja, hogy az egyébként egy automatizmus, akkor nem az történik, hogy a startupperek hülyék, és nem tudják hogy a terméket. Hát, hanem hogy hazudnak, igen, de én inkább úgy mondanám, hogy hanem tesztelik az ötletnek az üzleti oldalát. Tehát, Tehát, hogy így is lehet mondani? Fékelik azt, amit egyébként meg akarnának csinálni, és azt élesben próbálják fékelni, hogy ki tudják deríteni, hogy a vevők vennéke. És kiderült, hogy vennék, akkor megpróbálják megcsinálni. Ha ilyenkor nem sikerül, és ugye a Teránosztori például erről szólt, az egy vérből, 106 labor értéket állapítunk meg, mondta Elizabeth Holmes az alapító, aztán most éppen tart a börtön felé, mert ez nem jött be, de ott is úgy indult, hogy azt mondták, ezt mi meg tudjuk csinálni, aztán nem tudták. Ha a blockchain se fogják tudni megcsinálni úgy, hogy ne kelljen hozzá egy atomerőmű, akkor ez nem lesz semmi. De ha meg, meg tudják, akkor meg jó lesz. Ide egy dolgot azért beszúrnék, és utána menjünk tovább, mert itt egy nagyon nagy filozófiai vita van a háttérben, amiben nem akarok belemenni. Hogy a blockchain ez nem atomerőműkkel, és ez a leg, leggyilkosabb része a dolognak. Tudod, mire települnek rá a bányászok? Mire? Gáz meg szénerőművekre. Hát jó, na. Most ez, ez megint csak ilyen kukacoskodás. Nagyon nem mindegy, hogyha, vala, hogyha, hogyha valaki megvesz egy olyan gázerőművet, egy szénerőművet, amit leszereltek volna, mert már van elég megújuló, és beüzemeli azért, hogy, hogy működő pénzügyi rendszer hazudjon belőle. Tehát az ott egy... Most az a bajom, hogy ezredszer történik az, hogy egy kiragadsz egy egy konkrét eseményt, vagy egy konkrét eseményeket kiragadsz egy ilyen elméleti körből, és azt leteszed, mint a elmélet alkalmatlanságának, vagy használhatatlanságának a bizonyítékát. Azért, mert vannak, akik gázerőműből működhetik a blockchain, ez semmilyen szinten még csak a közelében is annak, hogy azt jelenti, hogy a blockchain rossz. Nek a kettőnek nincs köze egymáshoz. Az, hogy valaki rosszul közel. Tehát most azt mondod, azt magyarázod éppen, hogy a kalapács egy gyilkos fegyver, ez világos. A, a kalapács, kalapács egy, gyilkos fegyver, egy gyilkos fegyver. De nem. Nem azt magyarázod, hogy a blockchain rossz. A, a, a blockchain-nek keresjük a hasznát, és akkor ez a legszéle, ameddig olyan voltam elmenni. Ellenben, momentán, ahogy kinéz az egész blockchain iparág, úgy... Sem a fenntarthatósága, sem a sebessége, sem az értéke nem indokolja azt a mennyiségű zsét, amit belapátoltak. Persze. Értem, hogy egyszer majd lehet, hogy jó lesz. Hát, de most szerinted miről beszélgetett két podcaster 1917-ben a repüli, repülőgép vagy a, a, a szállítás iparágról? Ugyanerről. Ez az egész szállítás iparág egy nagy baromság. Iszonyú drága négy utast lehet elvinni annyi pénzből, amennyiből a vonat elvisz négyezret, és teljesen fenntarthatatlan marhaság és a gazdagok szórakozása lesz. Aztán nem így lett, hanem lett belőle egy nagyon is valid üzleti ízé. Tehát most nem tudom, azért, mert most valaki gázerőműből termelt árammal működteti a Bitcoin bányát, az nem jelenti azt, hogy ez a dolog így úgy hülyeség, ahogy van, hanem azt jelenti, hogy most még nincsenek meg azok a megoldások, amik ezt rentáblissá, meg fenntarthatóvá tennék, de nem, ez nem azt jelenti, hogy ez, hogy ez elmélet hülyeség. Tehát ne azt mondjuk, hogy a blockchain rossz, mert nem atomerőmű kell hozzá, nem gázüzemű erőmű, nem mondjuk azt, hogy ez most nincs még kurvára kész most éppen is szalma győztél le helyettem. Lépjünk tovább, kérlek. Nekem még egy darab kütyün van, amit mindenképpen el szeretnék mondani. Okvetlenül. Csak hogy megfeleljek a rólam kialakult képnek, amely szerint örömre képtelen ember vagyok. A Samsung feltalálta a hűtőmágnést. Kérlek szívesen, de most már mágnes nélkül. Csak hűtő? Csak hűtő, igen, igen, igen, igen. Megrendelheted, hát vagy, fogyaszt, hogy hűtővel együtt... Vagy külön csak hűtőajtóként egy általat kiválasztott képpel a hűtőajtót, vagy több képpel. Oh. Amit, amit a Samsungnál rányomtatnak, ilyen 500 kötőjel, 250 kötőjel 500 dollárért. Vesdő amikor esettem, azt nem 1200 forint volt, és múzeumban vettem. És utána felszereled a hűtőajtót, és hogy a hűtőt a konyhádba, és nézed rajta azokat a képeket, amit a Samsung neked drága pénzért rányomtatott ez jó üzletnek tűnik, de talán hát lehetne olcsóbban is megvan. Nem lenne muszáj ezt igénybe venni, azt hiszem. Hiszen a generálban is kinyomtatnak neked egy ilyen öntapadós fóliát, biztos nem 500 dollárért. Na, tehát az mennyire gázol néz ki, de amikor maga Mr. Samsung személyesen nyomja rá. Érdekes koncepció, nem pontosan értem, hogy nagy üzletet látnak ebben, benne, vagy szóval hogy miért csinál ilyeneket a Samsung? Nekem is vannak hogy... kérdéseim. Mindenesetre van egyébként spéci kiadása is ennek a nyomtatott hűtőnek. Ez a brit királynő Platinum uralkodási évfordulójára kiadott beszpók hűtő, amelyen egy Union Jack az egy brit zászló látható, amit lehet venni sima fekete-fehérben, szürke fehérben fekete Glam levendula színben, vagy Glam barack színben. Tehát egy speciál britzászló színe az nincsen, de legalább a mintát eltalálták. Wow. Nem mondom, hogy nem a jövőben élünk. Hát az már csak azért is igaz, mert belénkeltél ide egy olyan légkondicionálót, amit a sátrazáshoz ajánl. Az EcoFlow. Igen. Hát ami... ez a dolog, amire kitalálták a tüzérséget. Hát hmm, én büntetni, nem büntetném, mert a sátorba tényleg tud nagyon meleg lenni, de azért valóban ez nem tűnik egy nagyon fontos terméknek, amire minden kulturál turistának szüksége volna. Uh, igen, igen, igen, igen, igen. ez, ez talán a legpontosabb leg pláne, hogy tehát ez nem az az eszköz, amit hímagaddal magaddal cipesz bárhová, hogyha a hátadon van a házad, hanem hogyha a gépjárművel elmentél valahová, ott sátrazol, de mégsem szeretnéd azt, hogy meleged legyen, viszont... Uh, viszont a sátrazási élmény is fontosnak tartod, akkor ezt a asztali számítógép méretű jószágot ezt berakod a fejhez lábhoz, inkább lábhoz talán fejemre nem a hideg levegőt. L lábhoz javasolnám, igen. É, és jól behúzod a cipzárokat, hogy ki ne menjen a hideg? <gül> Pontosan. Igen, ezt csinálod. Nem rossz ez, hogyha tényleg, hogyha van egy kamionod, amivel visszad a sátrat a megfelelő helyszínre. Egyébként furí, de azt hiszem, hogy biztos az Amerikaiak közével pick járnak sátrazni, vagy hát sokan vannak olyanok, akik ezt teszik, és akkor ott el tudják cigölni végül is magukkal. A nem tudom, figyelte, de hogy a, az elektromos pickup nem megjelentek olyan extrák, amik, amikre nem számítottunk, hogy lesz, de tök logikus, hogy legyen. Hát, hogy dugaj van a hátuljukon. Dugaj, de nem is sima izé, usb is meg... Ja, hát persze, ez konnektoros. Persze, arról lehet meghajtani a fúrógépet, meg a betonkeverőt. Na-na, tök jó. Igen, az valahol mélyen menő. Erre lenne való egy. Szóval, hogy ezek ilyen, ilyen nagyon gyakorlatias ötletek. Abszolút, ez feltételezi azt, hogy hát vagy, vagy fúrni mész a pikapoddal, ami azt mondom, hogy pick használati statisztikák szerint mindig kisebb százalék azért. Vagy a másik, legalább egy jókerti kerti part, tudod a, a devalt bluetooth-es egységet üvöltetni átul. Igen. Vagy a karaoke gépet? Vagy az elektromos grillt? Vagy a pizzasütőt? Ah, annyi mindenre jó. Na, egy pizzasütő. Na, oké. Eladtad tulajdonképpen. <gül> Más kérdés, hogy mindig, amikor látok embereket a F-150 mellett, Ilyen fotók, akkor ugye elszörnyedek. Hogy de az egy dolog, hogy a, az én autómnak is nagy a holtere az én ízlésemnek, de az legalább nem a íze izé alatt van, a kerekek alatt van. A, az F-század, meg olyan, hogy egy ilyen 160-as nőt elé akkor nem látszik. Tehát az jó. kell még egy kis szék, hogy be tudjon integetni elől a sofőrnek. Jól hangzik. Na jó, van, tényleg hosszúra nyúltunk, úgyhogy. Hmm búcsúzzunk most el, és e, hát ez ennyi, hogy búcsúzzunk most el. Így, legalább nem kellem tíz napot várni. Folytatjuk. Addig is köszönjük, hogy itt voltatok. A szokásos formában lehet nekünk küldeni e-mailt, kommentet, pénzt, fotót. Van még valami? Ilyesmi? Nem tudom, a többi nem olyan fontos, csak a pénz meg a fotó. Igen, illetve, mivel megnéztük és Ferencnek a címét kidobja a. Z, a Bing Maps. Ezért, hogyha nagyobb adag Lignitet szeretnének neki küldeni. Mert Bitcoin bányászni, akkor oda azt lehet, lehet borítani simának a beállóra Hozzátok a lignitet jöhet. Így lesz. Sziasztok! Sziasztok!